במדבר, פרק י. וידבר אדוני אל משה לאמור. עשה כסף, מקשה תעשה אותן, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. ותקעו בהן, ונועדו אליך כל העדה, אל פתח אוהל מועד. ואם באחת יתקעו, ונועדו אליך הנשיאים, ראשי אלפי ישראל. ותקעתם תרועה,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 ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. ויסעו בראשונה על פי אדוני ביד משה. ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשונה לצבאותם, ועל צבאו נחשון בן עמינדב. ועל צבא מטה בני סכר נתנאל בן צואר. ועל צבא מטה בני זבולון, אליעב בן חילון. והורד המשכן, ונשאו בני גרשון, ובני מררי, נושאי המשכן. ונשא דגל מחנר ראובן לצבעותם, ועל צבאו, אליצור בן שדאור. ועל צבא מטה בני שמעון, שלומיאל בן צורי שדי. ועל צבא מטה בני גד, אל יסף בן דאואל. ונשאו הקהתים נושאי המקדש, והקימו את המשכן עד בועם. ונשא דגל מחנה וני אפרים לצבאותם, ועל צבאו אלישמה בן המיהוד. ועל צבא מטה בני מנשה, גמליאל בן פדצור. ועל צבא מטה בני בנימין, אבידן בן גדעוני. ונשא דגל מחנה בני דן, מאסף, לכל המחנות לצבעותם, ועל צבאו, אחיעזר בן עמישדי. ועל צבא מטה בני אשר, פגעיאל בן עכרן, ועל צבא מטה בני נפתלי, אחירע בן עינן. אלה מסעי בני ישראל לצבעותם, ויסעו. ויומר משה לחובב בן ראואל, המדייני חותן משה. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אותו אתן לכם, לך איתנו והיטבנו לך, כי ה' דיבר טוב על ישראל. ויאמר אליו לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ויאמר אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב ה'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 וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל.